Кинула м'яч у служницю, вождева дочка не всікає, тільки не влучила, він у вируючу хвилю потрапив. Голосно скрикнули всі, і Одісей Богосвітлий прокинувсь, сівши так у душі, і думках він почав міркувати. Горе мені до кого, в яку я країну потрапив? Чи непривітні й дикі тут люди, що правди не знають, чи доброзичливі серцем гостинні і богобоязні? Лагідний гомін, дівочий, здається, до мене, долинув? Хто це німфи, що в горах живуть на безкетах стрімчастих, чи при джерелах річок та встелених травами луках, може, нарешті я близько оселі людей. «Ясномовних, треба самому мені побачити це й дослідити». Мовивши так, виповзає з кущів одісей богосвітлий в хащах густих, відломивши рукою м'язистою гілку з листям зеленим, щоб тіла прикрить на готу соромітну. Вийшовши він, мовби той, Лев, що виріс у горах, і сили, певен своєї крізь бурю, і дощ, із блиском огнистим, в тивих очах на биків, і овець поривається в полі, і оленів диких полює, утроба його спонукає, навіть в обори міцні, подрібну дрібну пробиватись худобу, зважився так одісей. До дівчат підійти Пишнокосих, Бувши нагим, До цього його приневолила Скрута. Був він жахливий На вигляд, обліплений Тванню морською. В трепеті, В розтіч усі По берегу порозбігались, Лиш Алкіноєва Донька одна Зосталася, Афіна Мужність їй вклала у серце, і страх і суглобів прогнала. Сміло стояла вона перед ним, од же вагався, краще коліна обняти прекрасної дівичі, краще, стоячи, оддаль у неї, зворушливим словом благати, одіж йому принести і шлях показати до міста. Так він, міркуючи, визнав. Нарешті, що буде найкраще, стоячи отдаль, її зворушливим словом благати, але колін не торкатись і дівчину тим не гнівити. Отже, розсудливо він і зворушливо мовив до неї. Хто ти, богиня чи смертна? Тебе на колінах благаю. В разі одна ти з богинь, що простором небес володіють, то з Артемідою тільки, великого Зевса дочкою, виглядом, постаттю, величу, можу тебе порівняти. Вразі ж одна ти із смертних, що нашу заселюють землю, тричі щасливі тоді твій батько і мати поважна, тричі щасливі й брати твої, Щирою радістю завжди їм загрівається серце, тоді як тебе вони бачать, парость квітучу свою в танку хороводного кола. Але за всіх буде той щасливішею серці своєму, хто, перевищивши інших, дарами введе тебе в дім свій. Досі ніде, бо між смертних мої ще не бачили очі мужа чи жінки такої. Дивлюсь я на тебе і дивуюсь. Вделосі тільки колись, поблизу вівтаря полона, бачив таку ж прекрасну я пальми квітучої парость. Я там бував і багато супутників вірних зі мною, їдучи в путь, що на ній, зазнали ми стільки нещастя. Глянувши тільки тоді, зачудований серцем стояв я довго, Таких бодерев ще ніколи земля не ростила. Так і на тебе дивлюся я сподивом, жінко, Колін же страшно твоїх доторкнутися. Тяжке мене лихо спіткало. Вчора, на день лиш двадцятий, Умкнув я з багрового моря, Де під порибами бур Від огігі острова хвиля Гнала так довго мене, Сюди ж якийсь Бог мене кинув. Нині, щоб нових напастий зазнав я, бо ще, я гадаю, їм не кінець, ще багато. Боги їх мені призначили. Зглянься ж, владарко, тебе, перетерпівши стільки нещастя, першу зустрів я. З інших людей я нікого не знаю, хто в цьому місці живе і володіє цією землею. Шлях до міста мені покажи обгорнутись, дай клаптем, Зрядин, що ними ти одіж сюди везучи накривала.